نو ورکوي او غير شوط نه دا مسلمان ته الله حکم کوي ولا تاكلو تاس مخري اموالكم بل مالنا باه له کوم پخپل میاں سکي بل بافي له پاغ طريقي سرا چې هغه شريعت نه را واکړي دا پرديم ا ګلوبل مال کوي سود م کوي بیمه م کوي غنیمت چې پای کې کرے او با फायदा پیاخ لایي جواری مګاوی دا باطل طریقه ده په د یو بل مال مخریخه وتدل تاسو مولای دا مالونه ادلا بوکې ځوان ډولته ويخه اړشوتي بوکاس ځوانډای ویسه ده پارا چې پر دې حق په د افسرنا ده حکیم نواحلی ولا وتدل بیا تاسو دا مالونه اله حکامی مل... مل... ملک دمل مشرانو قاضیان او ججان اصل علی تاخلو د دې د پارچتا سو کړئ فریقا صحص من اموال الناس د مالونو د خلکو نه د بل حساب وي بل اسمی په ګنا سره ناجایز طریقہ دا وانتم طالبون حاله چتا سو پویږي چرښوت حرام دي حدیث کې عمرازی الراشی والمرتشي کلاهما فنار رشوت ورکون کې او رشوت اغستون کې دوار په ګنا کیږي اله دای په میاشت کې چوک دلالي کوي راځه خبرو کم سیب لا باور کې د خیراتي ګونګار شو د پېش بلاون شو د ګونا په ټه راړ پمل کې د لبي دی روا د ملکي قتال او د ملکي جهاد په سبيل الله تعالی کی تیاری کی نا قران به وای دا خبره قران کې نو په قران زکه که په دا تصله وای نا نا کرم لا نا کرا پیر او نا کر اقتدار او ولې موایي زکه دې کې دا, دا الله احکام دي امن که څوک لټه بغیر د قران او سنت نه دا امن ناراضي لا امن په دی راضي چې په ملک د قصاص قانوني په ملک کې مال تقسیميږي شریعي قانون مطابق او په ملک روزینی ولشي اني زوي وای ځکه زلزلې راته کله مانه اشتاکولا راته زلزلې دغه وخت په بالا کوټ کې راتل دوه مروجه نو په دوه مروجه دو مرو کې تا ناشتاولې کولا رو جبنیوی آبا انای با امن امان امان را دی لہا سوکو لہا ملک واقعی جی چالاز کی اغیی داخل وری کئی رشوت پا ملکی جاری دی رو تیکدارانو تخبل کمی شروع دی صلاق روانس کنون روان ام ملک روان روان کا دی تیکدار کاکاکور رو روانی گی تا کمیشن دی وزیر لوم ورکی پاک کمیشن تول وزیران دقه لبنه که ده سم شو داره و شوه تون ناملک بسم نی دا بس نو چه تا قرآن بیانه اینو ده خبری بکنی و دامه بیانو نور سنیش ده ده منزه و دست خبری پا دقه دیر جنتی ده پا قبر بولیسه مسئله که بس جنتی ده و آتا و گوره چه ده جنت کارون اکنی دی دیو که نا ده دیزه ناشو روشو چې اس مسائل چ تدبیری منزل کور با پس جوڑی گی دا وطن زمان کور ده دو پس جوڑی گی دا زمان وطن ده دا مسلمان خپل وطن ده دا زمان کور ده ایده یقل از احکامو پابند چلی گی دا ملک باشندگان دا وطن با جوڑی یا <تصفح> سالونکا عنی الاهل مخید روجی میاش رالا روجی خواستی خلق نیوی الیک نیوی بیخو میاش کو علوی نی ازی و روجی نیوی میاش کو علوی نی یا څالو نه غایته پوسونه کوي ستانا علل احل په کې احل جمع د هلال دا هلال څه ته وای میاشته وې چې داونه و کالو نارای اکل غټه شي نو بیا دې ګړی شي نو بیا نارای کیږي حالیک دا تاسوونه خود دا جغرافی دی دا تاسوونه سنکای نه دا تاسو کا چې الله تاسو ما پیدا کړې دې کې फायदा څه دی نو فائدہ ادا قلت ور دوا یا هي دامیاشت مواقیت و دا, دا نکید پی دنجالای دی لنسی د پار د خال کو چه د پی د رمضان میاشو هدفه کی دا ور اختار د لوم اختار دامیاشت دا, دا پیو پی جنیک نه مواقیت جود میقات تا میقات لفظی معنی واخ او اصطلاحی معنی څه دا هغه وخت چې د سکار د پر الله مقرر کړی مواقیتو نخی دا پی جنگلائی دا وقتونو دی غلناسی سالیمی دنیا لرا والحجی آنخی پی جنگلائی دا حج دی چی حج بکلکو ولایسال بیر رو دیوچی حجو که کنه اکور تا برات لو مشریکانو بوم حج کن تا بر بند دا نوچی کور تا برات دا چانبه سورا اکلا الیکستا دی کورتا خو سمالار دروازت تاپری خود دیدن پا دیر آزا نا نا من په حج سره پخ شو ا م چې پنتګه دروازو منځو نو من ګناوله کړو نه اچنه ولا سورای کومه چې په دې زلرشه اړو لیکه ارکاید ان کبود زامونو نخ خپل کو په دروازه ناز د نه نا یکای کاردار کفر شرک پرېدا رسم رواج بدعت پرېدا دا, دا کارونه وکړه کا. نه دای په بل لاټه نه ناوی نه مخ کی وړی دا چې منځ په رانا کی وسو د خدای په دې رانا زما خیال ته اعتبار سو واه ټو نو बिजلاینه سیاهه ده لکهن ورتابي دي دا رسونه راواجونو قران رات کوي ولا يسبروا ندنيكي بان بي تاتل بيوتا دا چتاصورتل کوي کورلتا مين سوره ها ده شاګانو ده نه ولكن البر لكن خوندني کوي من اغسوك ته اتقا او رواج بدعتونا شركياتونا رسونه رواجو ندي وَاَطْلُبُوا الْبُيُوتَ رَاتل کای پلوکورلتا پکمتا پکملار مین ابوابه ہا د طرف د دروازو نا پ دروازو رازا وَاتقُوا اللّٰه دالانو یریگی لعلکم تفلحون دلی دا پارا چتازو کامیا اپ شوئی دا حساب قتال فی سبیل اللّٰه ماکی لموجاہد لسفتونا د عقیدی او د عمل او د وادی بیان کړه بیا د ملک د عمل د پارا سلور قوانین بیان کړه وس اگر دعوتو سو د درې مې حیثیت ذکر کوي قتال فی سبیل الله واجب تیار دی ملک امن و امان دی اوس جنگی ګباروزا وقاتلوا جنگی گئی فی سبیل الله فلاارن اللہ کی تفسیر قرطبی اوای فی سبیل الله ډیر دي خدای ټولو نه اهم قتال فی سبیل الله دی فی سبیل الله ډیر دي داعتکار تبلیغکار انسی سبیل الله ری قران او سنت اذکل دعو فی سبیل الله او پدې ټول کیو چت قتال فی سبیل الله چ کافر سره و چانګې غه پدې خبره پوری گئی قاتلو امر دې او قاتلو و چانګې گئی فی سبیل الله پلار دا الله کی الزیین یو قاتلو لکم جنگ بل چا سره کای داخل کو سره چ تا سره جنگ کای و اسلام دا سی کتاب دا سی دن ده و لا تا تدو تاسو پی زیاده مکو آئی پچاوه پا کافرانو دیوی دا دا شدگرائی دن ده و تا قرآن ویلی ده کم خلق کم کافر چه تا تنگیو تا سر جنگ کئی و سروکا او کنکی د دعوت ورته تاو دا توحید و سنت ور او چې دا کم دا سر جنگ کئی روازی نچی زیاده پیوکی زیاتې په مکاو ولا تعتدو تا تاسو په زیاتې مکوي اوله ان الله یقینا الا لا يحب المعتدين خو اخ نګل زیاتې کول کی رم بشورو په مکاو چې پتاو کی خا تاره ده چې پتاو کی ان بیاوکا خپلوي زما زیاتې چې څوک زیاتې کوي خلک نه له خو خا د دین اسلام تا مسلمانان ته دشتګر وای ا مسلمانوم او دا 30 ولی ایو قرآن لرازی نگنا جو ارطا پا دلائلو ثابتا کی جی زمان کتاب دا, دا, دا, دا تقریر بسوک کئی جی دا تا پا قومی سملائی که ممبری او چرمینی او تالا قرآن و سنت درزی او پا جب آمان پوئیگن تپاس نحمدهو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وقاتلو فی سبی الله اللذین یقاتلو ولا تعتدو ان الله لا يحب الموتدین او دا قرآن آیاتون پی ور بیان که نچې یو زړې په امریکا کې علم کړیو په چین او جاپان کې کړې او قران ولا ټکي نو ورځي نو اما خپل نووس بالله دی قران ته د شتګرای کتاب او مسلمان ته وینو دلته خپل کتاب نو ورځي ورځي ولا او ولا حج ورتول کی وې دایما ته غلط دي کړو او سدا چې ساي تعالی قران ندرزی ازدکا کنا. نه درځي زکه کنه اصلاح دمل پالای راځي دامن کې کمای دی او دا به منایي نزان خبرینکم قران وا نماستا منبرو چرمین صبحی حکومی چی لیگو وارو تی قرآن الا ما شااللہ که چرتیو نمینو ونبو ورزی او بیاتی ترجمہ وارو نبو ورزی دا اللہ حکام تی وارن دیم بالتا ما تالا امن سراولی آگو چی ایک یہودی نصرانی سوئی بچی لب دیک سوایغی تتیاری قرآن ختم ختم آچی دل قرآن او سنت ورزی او دی پویی او بوی کھیر ایک اللہ آیاتون بوردی حافظ بی ترجمہ بوردی دا قرآن دلائل بورتا معلومی بیعیده دا مقابلی تا سکراش وقا وقتلوهم اوجن ایدئی لرا حیث ساقفتمو کمزای کچتاسمو میدئی و آخرجوهم اوباس ایدئی لرا ملحیث و آخرجوكم دا کمزای نیچ رائستی ای والفتنة و شد من القاتلو دا میاشوا جمادی و ثانی جمادی و ثانی میاشوا حلم یاشتی وی لده اخیری تاریخو مسلمانانو جهاد کو یو کافر و جو خیال باندې چې جنگ لا بند نده نا اصبالا چې پتاو لگی دا نا در جب رنبای روازوان عشر الحرم کی رنبای میاش چی دا اغرا جب دا منگا تاسو ور تزبر گوایی دا زان لده او دری یو بالپسی دی یو شوال شو د وړو کې اختر میاش او نا یوزی قاده د خالم یاش عیاذ الحجا لوی حج میاش د حج میاش ابلا محرم نادری ولا پر له قصيری پدې کې جنگ بندو انا کافرانو زایو مونتو به ښا تاخزه کلی مسلمانان یی چې په أش حرم کې جان کوي نو قران وی داغه مسلمانان نه په غلطه اوسو فدا تاسو کې کوم نقصانات کی تاسو چې پکی کوي وی غلبی تاکید و غلبیل را پاسی ده خوزی تاکی دو سوری ده ده مسلمان نا پا اجتحادی غلطی وشوا ده دیمیاشتی اخیری و تاریخو نو دیمیاشتی جنگ کول جایز دی نو آغایویی جی روادی کوای چه رستو پا ده نو میاشتی یو کم دیر شوا نو کافران و اعترازو کوا تازو پا اشر حرم کی جنگ کوای نو قرآن کریم وی ده تازس کوای اصلا ده شرکو والفتنا تو ش کوول ش دو س جو د من قتلले دجان کونا ولا توقاتی لوهم تاسو ج م کوي د سره ع م جي حراي پم جيدي حرام کے ح یقتي لوکم ترد پري چې کافر جنگو ک ت سر في هی پ حرام کے جوابڪ کو شيتي د کارمشले فَإِن فا قَاتَلُوكُمْ كَدَيْ جَنك ايتاس را فقتلوهم اوجنی دای لرا کذالک جزاء الکافرین دا غرانږی دا سزا د کافرانو فاین ان انتهو کدی من شو فین الله غفور رحیم الله به کوله مهربان دی کافر د او باسی الله ایزی باه حتا تر دې لا تکو نا چې پاتینی شي فتنه تون شرک یو معنا نه فتنه تون یو معنا شرک دوی ما معنا وقاتلوهم او څنګه یې د کافرو سره حتا د دې لپاره لا تکو نا فتنه چې پاتینی شي اروند مسلمان د خپل دین نه جنگ دې لپاره کوڅینی چې کافر زوري ا مسلمان د خپل دین نه واري ښا دوی ما معنا دالا او سوره انفال کی رازی اونتیس اونتالیس نمبر آیات کے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکونت دین کلوه لیللہ التمت لفظ دے تردیب و جنگ کائے چی پسالیب دنیا کی عبادت تالا کی موحیدین شی او دلتا سوئی ادے دا جنگو کا چی مسلمان دا کافر دا ظلم نخلاج شی ادے اخفل اصل احکام اسلامي ځاتک نړی دی دوه او یا طول نه ثابته شو چې مسلمان د حفاظت لپاره د اسلام د حفاظت لپاره بجنګ او دا شو د انفال نه چې جنگ او حدیث کوم راضي الجهاد ماذ الى ايام القيامه جهاد به در قیامت پوری ښه جهاد لړکې وای زاد شتګری دا شد او قران وینا سو پوری چې پمل کې کفر شرک دی مسلمان بخپل ہتھیار د خپل زمانه کتل لګت دي وو شوي دا بیا یاد ساتي چې ارته د خپل نه دارونه دي چې دا د دشدګریدا مجاهدینو ته دشدګرو نه وایي دینو او شي عبادت لله الا لرا فاين ان تحاو كجردا کافر من شود خپل کفر شرکنا اده مسلمان د ظلمنا فلا عدوانا نو نشت زياته الا على الظالمين مگر پسالمانو اشهر الحرام جن کول پمیاشت د عزت کی د عزت میاشت او پیجنې وي مسلمانانو سلور میاشتي دوه له پالې راجب دی دې میاشته پسیچه کما میاش رازي اې ته راجب وي د ځل لرم زم میاش زول قاعده د خالی میاش خزي ورته وي نو درې میاش زل حجاده حج میاش سلوره محرم پا لیکی جنگ کون منعو اس پا کی اختلاف تے کم منع جوابی کاروہی تپاروح کی کولی شی کتابانی کافر حملہو کی پراجب کنو کولی شی پا تابانی حملہو کی ذلقایدہ کی جواب کولی شی پا موہا ذلقایدہ کیو کی ذلحجہ کیو کی محرم کیو کی کولی شی الحرامو جنګ کول پمیاشتو د عزت کی بشار الحرامي په بدل د جنګ کول د میاشتو عزت کړي والحرمات هغه کارونه هغه شیونه چې الله ورته عزت ورکړې په سات پاغي کې مساوات او برابرواله ده فمنعتا دا چاچي زیاته وکړه علیکم پتا سو اے مسلمانانو فاتذو تاسو بدل ورکړي که دلته منفاته دو ما دا نه چې تاسو زیاته وکي فاته دو تاسو بدلهور کوي دغه کافرته ممثل ما پشان داغې یاته دا ع کوم چې زیات کړ په تاسو که پوران ک مساوت دی ک شته ب ممثل ماته دهسی د سره او سره او زیات کار کوي نه داغ کمم د تی د کا دا کې نو چې قرآ تافااز در د ملاکه کا کار ته سپک بوري. ازما کا ارث دی زه وډی اخلم پس اکی؟ اکی اخلم. دے دے کی چې هغه کافر او مسلمانانو شریک علم دی علوم عصریه زبایی کې اخلم اژه مسلمان ځان لا کم دی هغه کې دې په ټکی نه پوي قران الفاز منور دی لددته باندې خپل اسلام او د قران سره پټولګي کبل وې دا زیاتې کوي ان ته بو یوم نن تاسو باندې قران یاتون معلومي قران سوې فاتدو بالور کوي مشرک تا بمسلمہ پسند اگے اتعتا علیکم کہ زیاتیر کڑنے پتااسو وتق اللہ اذ اللہ نے یری گئی کہ خدای سو یغه کوي وعلم بویشی ان اللہ مع المتقیین یقینا اللہ فردا غ خلق دے کہ ځان ساتید زیاتی کول ولا الله زیاتی خور وسره نه دی وے کافر سر به مساوات کایخا الکہ جہاد چکیږي نو سبا کا اکاؤنٹ پدی کلاین او تیسه राखلی بٹوی او د جیپ نمبر اخلی انفاق فی سبیل اللہ آیات دی و بغیر د دین کی کی وه ہتھیار نو د اسلامي حکومت افراد مسلمانان راایا و چاندو ورکي ورکي ورکي وانفقو خرجو کئی فی سبیل اللہ پلار دا لاکی ولا تلقو مغردوی بی ایدی کنخ پلا سنا الہ تحلکتی حلاکات دا چه جہاد نکای زان با تباکی تولو مرکم زور بای چه مال نور کائی دا جہاد دا ہتیار دا پارا نو تولو مرکم زور بای تبا بای واسنو خکووی ان اللہ یحب المحسنین یقناً اللہ منساتی چا سرا خوکو سرال وا تیم الحج والعمره لله الکدا حج او عمره دا مساله په مخ کې جهاد باندې او تدبيري منزل مساله سره ذکر کای حج کې بدنوم کړيږي او معلومه نو جهاد کې وستا بدنوم کړيږي امال بم ورکای ولکره مسلمانانو تمام عبادتونه اکی فلسفه او حکمت ته اچي تا چا سره وې په حج کې کړهو دی نو په جهاد کې هم کړهو دي په حج کې مال لګي نو په جهاد کې هم مال لګي واتم الحجا پرکای حج وال عمره تا عمره لله الله لرا نو کې احرام دیو تا له وبن شوې احصار مثلا لرا احصار ته وی احرام دیو تا له شو نو کافرانو زورو تا نه پریدي ناجو له شوې دشمن دې نه پریدي نو ټولو مرب په احرام کې نه دا د احرام دی اوس پرانی زله ولې پرانی سو طریقه سلا تا او مقرار کا چې دا په پلان تاریخ حلال کا توا احرام پرانی دی دا حلالول دا احتر دروځنه محکوم دی جائز دی کله خبره په ویګي ته په احرام پرانی دی و کوم مسلمان ته پاتدا حجل وځي په یش په نه پویګو یز 5 ته پویګو فایل او حشرتوم کجری تاسو بان پاسته تا احرام نا فما استای سرا لازم دی په هغه چې آسان وی دتا من الحديد صاروینال ولا تحلقوا تاس مخروي رؤوسكم فلسروا حتى يبلغ الحادي تردي ورجوع سيګه غزارې محل له غزا د حلال ولودا غټه ټول ته حلال شي دلته به تخپل احرام پرانیزي احرام نازد شوي راتلونکې کار لکه امن حج بوکینو دلته پوه شوي په دانه نوې خبره ووري دا داغه دا دا قرآن خبره داغه دا مستعلي کور کتاب نکړه کوو کې پروتې اجوبات کیم پروتے له مسلمان پاره تا او دیرا دکان کیم پروتے خو تا لګوتی ورلی وایم که وای تر زمینه تر زمینه سره جوړیږي دا تی جوړ لچدي حرام مسالې دی پاکیزه دا حدیث زکلا د قتال او د دې زکلا قران او سنت ایزکوي حانو بس دل نافو خلقو کارلنو فمن کان منکم مریزا سو کی وی پتاس کی مریض احسان نشته خو از جوړه دی او به اذان ایا ای په د باندې تا کلیپ مې راسي په سار ته ده سپگی پکی شې ودي غريږي اجه سر اخره ففیدیتن لازم دي په د باندې فیدیا من سيام من روجین ول ثریده ولک محرم په حالت احرام کې سر اخره یاخذ اخره ول الرز اختار اختر ده چې کله تا جامره او حلاله دې وکړه دا غینه برست ته احرام پران دي او سر بخړای ندا په احرام کې انا جوڑای پا سر تنگی او تکلیف تی تا او دارنگی سر کې دست پکی شوی دی او سر دی اوکراو در خپل وخت نمخ کی انا دریر زیرو جی بونی وي؟ او صدقاتین یا با خیرات ورکی شپاگو میسکی نانو تا دریو کی غنم با ورکی یاو نیم سیر یوتا یاو يو نیم سیر بلتا یاو نیم سیر بلتا یاو نیم سیر بلتا پپاکا یاو نیم سیر بلتا شپاگو تا آنو سکن یاب حلالو کی گڑور غمی دابا لال کی فیضا امنتم کل چی تاسو پا امن شی اذا حج وخلاو بنشیوی او پا امن شی فمن تمتا چاچی فیضا حاصل اکلا بیل عمرتی پا عمری الالحجی سرال حاجنا حج پدری قسم دے یو حج افراد دے یو تمتو دے افراد د دې چې د میقات نه یوازې حج د فار احرام تړي تر اخره پوري د افطر د ورځې پوري په احرام کې تمطو د دې چې له میقات نه د عمرې احرام تړي له عمره کې اذن حلال کې ا چې کله تم ورځ راشي نو د حج د فار احرام تړي ندی ته حج تمطو وي حج قران دی ته وي چې د حج او د عمرې د فار یو ځای د میقات نه احرام تړي ا په میقات څخه قبل احرام پرانیځي نه تر اخرہ پوری عمره او حج په یو احرام کې او کې کی ندې تویل شي قیران داغ او را حج دي فما استای سرا لازم دي پی아가 چې اسان وی دتامن الہدی دا دینان حج تمتو او حج قیران کې هدیا دخا لادا اخر پرد باندې حجان الته حلالي دي ته هدیا او قرباننا قرباني په حاجی باندې نشته هدیا د حج تمتو قیران شکريا دا پاغه با حاجی باندې نشته جامعہ کی معززہ می تورشی او پنځلہ سورہ زی پناہمہ رضوان بدے با عرفات تزی ط اتدا نو چې دغه ځای کې پنځلہ سورہ ده پونه شوې اداګې عرفات تزی او د مالدار نو بیا په الاغې قربانیش ته او کنده دا پنځلہ سورہ مسلسل د دې طرفنا روم نی پورا شیوین دے مسافر دے پا مسافر قربانای نشتے ادا د حج تمتو او د قیران دا فم اللہ میاجی دو تم حاجی چی نمومی حدیع فسیام و صلاح ستی ایام لازم دی پا دباندے پر لپسی دریرہ زیرو جی فی الحجی پا حاج کے حج تمتو کئی یا قیران کئی ادا سر پیسی میسی نشتے انو دا ذو الحجیش پا او ومه اتما نه هما بروجکی انا دختر پرځ باندې چې سره او غرات دا اوکی قربانی د هدیه خو پښته نه دای په ایواز کې روجی شو دا غینه ورسته بیا روجی ونی وی کله کالتې نیوی او کله تیراشین اوراس بونې وی دا لس پوره شو دسه پوره دی دغه د هدیه و سبعه ال اورز روجی زارجاتم کله چې تاسو فارخ شه د حج نه کالتې نیوی او کګاتان کې تل کا عشراتون لازری محکی دا اختارنا او دا ورستی عشرتن لس روجی دی کاملتن پورا زالکا دا حج تمتو قران لمن من دا غخل کو دا پار دی لم یکن چنی آلوه بالبچ دا دی حاضر المسجد الحرام اسی دلکه پا مسجد حرام کی ولکا حرام کی چکم خلق دن نده اغید پار حج تمتو قران زمان په مذب کی نشتیخا پا دی دا پوئی گئی ای با حج افراد گئی واتقوا الله دلانا ويريقوا علمو بو شيء ان الله شديد العقاب يقينا الله سع عذاب والذي قد حج باحكام وكدي سوقكم ياوزيات وقت حج الحج وقت حج اشهر المياشدي معلومات المعلوم الشيء ياوزل قدا يا ها دا يا شوال دا يو يو دا دا دي دي فرض جاء جفرسكو فی هلنا پدیمیاشتو کیا الحج پزان احرا احرامی اتراؤ فلا رفتا انا غلی دخزو خبرین کئی ولا فسوقا او ندی کانزل کئی ولا جدالا او ندی جگری کئی فی الحج پا حج کئی حجیان اکثر جگری کئی خواہ ما حج تا ری با نکلن فرس احرام اتری کنا چه احرام این نا دیخ سوئی لا نسعل يا فمن فرض دل تله التله ر احرام او تالو فمن فرض ان الحاج ابا ال عمران كرازي چا چه فرض په ځان باندې حج احرام او تالو فلا ر فساد خذ خبر من کای کخزې بوتلي ولا فسوق او کنزل بهو یو ته حجان لکي ولا جدال او جگاري بل کای پلوخ وينزو په سبزاي په پکړې راړو فالحج په حاج کې وما تفعلو اغه چ تاسو کوي من خير اندني کاینا الله فوقي يقي الله بل ودركاي وتزوجوا اسفر خچوړې د سال سره يا من ولا قلکو نه نه سره وڑا از نتی بیا کوي فإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ يَقِينًا بِهَتَرَ توخا اتقوا ذات للسوال ندي واتقوني ويري زمان الله وي يا اول الالباب اي او مسلمان به عاقلی حاجب عاقلی لیس علیکم لعل مشرکینو لجاہیلیت یاورد دے و تحجل تلے اول تا زال مزدوری کئے گاڑی دے اغزت دے لم تواب ک بل حاجی ام کردائی زال لم مزدوری کئے نو کوا کئے دا زال سر دی پر د قانون مطابق قلتے خرسا نو خرساوا آل تا زال لے گاڑی دی ادروڑی تواب تیوکا و فارغ پا احرام کی زال لے کوا احرام دے فرانس تے عمرہ دے کڑیا تجارت التکا کوا کنا اس ګناحو نشته ل دوی بینه د پیرسو لټلې دلته جام جاهلان وای خپل قران ورته نه معلوم لایسا علیکم نشته پتاسو چناح الغنا انت دا داجتاسو لټوي فضل المال تجارت مر ربکم د طرفه دراستا سنا الیک پیتی غتل په جائز طریقه د الله فضل له مخه ورته خیر ویله دلته ورته فضل ویل وېادات خلق راوته تبلیغیان چې د دنیا د کار نه سړیو باسي الکه دنیا کار وسره کاوه کله تبلیغ لته لنو خیر د خرڅولو غشتل کاوه نو مال پکوم کټه دام کټه دلته سې روزا چله سلور مې اچتلګو از اړین کار کاوه کنه ردی وېادات خلق راوته دنیا نه منکول کوي نه نه خانه دنیا نه منکول نه دین در تخي حلال او حرام در تخي از اړین دلته حلال, حلال گاټه دا د خلق اعتراض لريخه ف ااف کله چې تازه کوشي منهفاتن دعرفات نه فرت ادااج په نه مرض د زول حجا نور د پریتو سره را کو شوي ف کورو الله یادکله لره عند مشري الحراې په حرام کې مزدري فکش پاک او صار سبا خونه رو درريګه پهتییاره کې اواز کوروو یادک لا له سنگه چه تاستا چل خوده ده وین کنتو مگر چه وی تاسو من قبلهی مخی ده خودنی ده اللالا لمن افضال لین خام خادنا خبرونا ثم مافیدو او ده قریش قانون داو مزدلفی تبزی ده من بهادر خلک اده نور خلق به عرفات تزی وی ده خان که کبچیه ده ده تونه ده پار اللا عرفات مقرر که هل تبزی لیو من دا سایده من د مزدلفت چه نالاو اینا نا لطول زی حرفات تے دا فرضو ثم افیدو بیارا کشی ملحیسو داقا زائن چی حرفات تے افادو اللہ سو چی خلق ترا کزیگی وستافر اللہ ابقن غرید اللہ نا این اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بکنک میرہ باندے فائدہ قضائتم کلچ تاسو پورا کئی مناسککم کارونا دا حج خپال صدیو کرو اے دا حج کار دی پورا کرو فَذْكُرُ اللّٰهَ یَا کَلاَلَ رَا کَذِکری کُمْ پَشَال د یَادُ لُستَاسُ اَبَا اَکُمْ فُلُ مُشْرَان لَرَا اَو اَشَدُّ ذِکرَا بَلْکِ دِیر سَخ دَ اللّٰه یَادُ لِی دَ پلارنی کَنَ زیادُ فَمِنَ اللّٰهِ حَجَانُ کِ تَقسیم کَیُوے یَو حَجِتَلَی سِرب اَٹھِیر پِسی اَڈِیر گَدار گُڈی بِزی او خان پَکاروی اَبَل حَجِتَلَی دَوَالَتِ غَوارِ خوَای پِسی اَٹَکی گَڑان اَو جِ دَادُ نَام رَا کَیَا خَیْرَتُ مُرَا یاو دیلاتله بل دیلاتله فامین الناس یذہ حجاج لا زینذ خلقنا ملاسو کی یقولو چوی ربنا ایذوڠ ربا آتنا راکمنتا فید دنیا په دنیا کی غڑی بیزی اسرا اسپی سپین ومالو فیل اخرت مل خلاق دکو اخرت خوخته نه دی نو نشته دلرا په اخرت کی صحیح سال وبنهم سلپ حجاج کی ملاسو یقولو چوی ربنا ایذوڠ ربا آتنا راکمنتا فید دنیا په دنیا کی حسنتا دنيا وفي الاخرتي او اخرت کې حسنتا چناتو دواله شو کنه وكنا اصحاب النار او ساتي موږ نه د اصحاب دور نه دواله سوال کوم دنیا غواره حسنه دا دنیا ته الله حسنه وي او چنات غواره حسنه دي هم د دوزخ نه پنهي غوا نه الله ما او ساته دا خاج ديخه اولائک دا حجانچي دي لهم د بيد پاره نصیب البرخدا مما داغه کارونو نا داغه دعاګانو نا کاتبو چې دای کوم اوغه فلیاو کوم یوکړي والله سریو الحساب الله دے زر حساب کون کې الکد منا حالات اس بیانای منا کې بسکه ای جمری عقبی دی درې والا بونی لومباره جمری عقبا پوهه کانو باندې یو راشاد اختر په دویم ورځ باندې درې والا جمری اوله جمری استا جمری عقبا پدریم راز باندې پدریم راز باندې بیا دري واړه نو تیار له سمې تپاتیشوي ان بیا دري واړه ولا لا زمينه دروځو دا ټول د تیار له سمې بیان کړي تاسو هغه کډ تیار له سمې تپاتیشو خو ثواب ده پکې قشتنی کله چې پاتیش ډیر ثواب ده پکې مینا کی چې پاتیش تیار له تا دیر ثواب ده پکی او کنب دولاسم ای ویشتل اکرو دولاسم ای ویشتل اکرو لگه زوال نرستو آنو بیا دیر عزی مکیتا سب گناه پکی سامان دیر آواقی رو عزی دی نماخان موز نماخی یکا ماخان موز پی داخل شو نبیا بشپکی اصار لبو ویشتل کرد وذکر الله یاد که حاجان واللال را فی ایامین پا غروزو که مادوداتین چش میرنی شیری یو داختر دا وزده یو داختر دا پسی یو لسمه بلا دو لسمه و بلا دیر فمن تا عجلا سوک چه تلوارو کی فی یو ماینی پا دا غدبا ورزو که دو رزی کمه یو لسمه و دو لسمه کی پر ای اذا ثوان لرست وانوار لانا دپريوته دتلوارو کما کی تراضی کړه راوخلی فلا اسم علیه فدبانی گونانشته ومن تاخرا سوک رستو پاتش ديار لسمتا فلا اسم علیه فدوم گونانشته خدا بهتر طریقلا لمن التقہ دا کارو نه دا غچاده پاره دي چې اغيریګي د الله نه واتقوا الله دا الله نه وریګي واعلموا بو شی انکم یقینا تعذبا الیه الله تا تحشرون جمع کول شی په قیامت سم کوای حز 12 کایخه دوک اس محال ذکر کای یو زیاتی کون کی او یو نی کو کار خلق گریډ پپ کای اډای وای دا ټول یو خلقته دا یو خلقته مسلمان او کافر یو دی خدای وای مسلمان او کافر یو نه دی حجانکم اذا لتقسموک خاجی او بدجی لو ف انسانانک یم تقسم دی په دې دنیا کې دا چې خلقته چې هغه وای مسلمان او کافر دا پ کې چاره وسی دا ټول یو خلقته ائی نالا کمیونیزم نا این این سوشلیزم ده یعنی کمیونی نا ده پایگی سیکولیزم سیکولیزم اغای ویده مسلمان کافر فرق پکی نیشتے زیده تول دنیا بادول پکار دی این قرآن تقسیم کئی خواه وی مذاب سر زمان سر تعلق نیشتے خواه خواه سی وامر الله وسي فاضره خلقنا من اغ سوقتي واجبك شهران تعالی را قوله وناداو فی الحیات الدنیا پجنله دنیا کې ویشهد الله کا وکی اللرا علاما پاغه خبره فی قلبی چې پزره دکیدی او هو علد الخصام حال لا چې دغه صح جگلاوډه اخنث بن شریخ برق پیغمبر ته شه رماده زره خبرې چې زه پتا کوم مې ما ا تا زوا کوم ایمان دي خدای پاک وای او پیغمبره تپه پټو پو نه پويږي د خلکو ضرور پټ درته نيسته څاک کار سره لري وای ز تاوالا کله چې دی شي د ملک یو مانا دالا وای ز تاوالا کله چې دی والي شي د ملک د مص... ملک باچاشي صحاف الارض ندیک کوشی شکی که پزمکا که لیو سی دفیها چروانیو که پدیکی ویو لکل حرصا او طبا کی خزو لرا ونسلا اولاد بجو لرا حرص خزی تووی نیساو کم حرصو لکم رستو براشی خوا او انسلا بجی توبا که خاندانی منصوب بند بی جوڑی چه ناری نازنانا تول ختم شی تولا مانا دمر کوالی شي دا قانون نافس کوي جوی ما ذا توالله کله چې دو ګځي ستاده مجلس نه اپې غبرهسهار کوشش کې في رضې پهزمک کې ل یې د في یا چوانیو کې پهمک کېله علی کروانی یو ل کل الحسه طببا کې پسونه د خلکو تلیور تهي واللهلا سااروي د خلکو مرړږې واللهله يحببل فصده الله خواښ نهګې د شدګري د تونو ترګورې دا در تخ کله چار چاوس د دی ده د مسلمان د خولی نومرې د شدګر دی روانکارهدي زیتي کی. دا کتاب د مننه لل الكور غواري والله لا يحب الفصده اللهخواښ نهګوانې ذا قله له کله چې چېته اتقل الله د الله نا يريخت هو ونوي د لله عز تو نګ او غیر په گنا کولو کومب فبو ج نام پوور بس د د له دزخ ولاسل او خاامخ بلاده چې دزاختي نه داې سریه د شري فتصادی او دروانکاری. کی کتر کای مسلمانانو انتامو د الویزی د زئی زعداله الک حق خلق پکشته او و مین الناس سرید خلق کلا الک التم د په تقسیم کړیو او دلل متقینن ان اللذین کفروا و مین الناس الله تقسیم د خلق کای خاطول یوشینره ګورې دلل تم کای و مین الناس باز د خلق کنا ملعق سوقتی یشری شرای یشری په معنا د غسټو راځي دلته خرسول خرڅول دی وومن الاناتی بعض ذکلکنا بنا وسوکی یشری خرڅی لفظه یو پلزان صلا ابتغاء مرضات المرضات الله لپاره تلب درزا کولو د الله والله رؤوف بالعباد الله مهربانی کوي ان کې په خپل باندې اسلام چې کای ته مونځونه او قتال فی سبیل الله قبله نه دا لړه د اسلام تمام احکام بزان کې راولي سیرت او صورت ټول یا ایو الذین آمنو او دی ایمان خوندانو الکه مؤمن تخره پاک وي دی وی تبلیغ به کافرانو تکای اره ایتابوم کې مسلمان تبوم کې خپل مسلمان ته نو اسلام کې داخل چا دا که کګیره د بلچا په ترازینو سمایکا او کجامیره د بلچا په ترازینو سمایکا کوم زو درسي د بلچا په ترازی هی مسلمانو نه سمایکا یا ایواللزین آمنو و دیمان خواندانو ادخلو ورنو نوزی فی سلمی پا اسلام کے کافتن پداس حال کیچتا پا چا ٹول ورنو نو تے لسر نراو آخل ترخ پو پورے ستا سیرتا و سورت ٹول اسلامی دا چاہتا وی مسلمان تا نو مسلمان خواتی مسلمان نین اخدائی ور تسلو وی ننا مسلمان تا وی کامیل پکی کنا دما معنا یا الذین آمنوا و دی مال خوندانو ادخلوا ورنونو دای په سلم په اسلام کې په حال دكوند اسلام کې کاو وطن چټول اسلام دې مستحبات فرض واجب سنت صبح وې پرې ده وری دي خدای پاک څوې په اسلام کې ورنونو سا دموننا دروجینا د حجنا نجامونا د نا د سنتونه ټول لا واخلا د ایمانیاتونه ټول لا واخلا ټول اسلام کوان ولا تتبعوا تعاليم زي خطوات الشيطان قدمو للشيطان فسيد ان لكم عدم مبين لا الشيطان خستاده بار دوخمن كارادي فإذا سالتم كتاب سوخايدي من بعد ما جاءتكم البينات فاستغين شرالطات تا الدلائل عليك يقول قاليو خايدي نو فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَرَحِيمٌ مَا تَأْتِي سَاعَةٌ كَو خوي دي چارتا پیټر علی اسلام دې پرې وایي کو انو نو خوایږي اکه خوای دي نو خدای له ستاوان نشي کولې سان له تاوان دي حالي انظرونا تخويفر کوي دې انتظار نه کوي خوای دي لشي وي الا ان يأتيهم الله مگر دا چې راشي دې تعالی د خپل شان مطابق فیض حلالین پا سورو که من الغمامی ده وریاز تب او آئی وریاز ده باران وریگی اللہ و دربانی اور رو وری والملائکت و عراش فرشتی ده عذاب و قدیل عامرو پیسل شکار و الاللہ خاص اللہ تا ترجع الامور واپسی ده دتولو کارون سل بنی سائیلو تا پوسو که دولاد دیعقوب علی سلامنا کم آتائنا هم سور ورکڑیو ما غیتا من آیت موجزی بینت انخکارا وامن يبدل شاچ بدل کونه نعمت الله نعمت الله من با دي باچا اضو پاستاغه نشي د ترغه ف ان الله شديد العقاب یقینا الله سات عذاب ولدي کافرانو منبالداريو مسلمانان خور پړکې خندا ور فورې کوي خان دي وي وسم خان دي الله وي دنیا د صلاح غوړ چل اور کوم اخرت کې پته چې تب بلند کې مسلمان وي مسلمان توی لگزان تینکا خان عشوتونا دا ماخلا کلک کزان زوین لیلذین کفرو خیستا کریشوی دیا خلقو تا چه کافران دی الحیات الدنیا جوند دنیا ویسخرون مناللذین آمنو او خندا ازخری کئی کافر دا خلقو سر جیمان روڑے دی واللذین اتقاو آغا خلق جزان بچک دا کفر شرکنا فوقاهم دا پاسا دا کافرو بی یوم القیامت پرس دا قیامت جنت پاسا دوزا خلان دی والله يرزق من يشاء ادي تمګور څړیا او الله خوراک ورکوي چاته چوغاری بغیر حساب پریوا بغیر حساب پریوانا په دنیا باندې موای چې زنده خدای خوخما اته خدای نه یو وخته دنیا د الله جدا لري کافر مسلمان ته والله يرزق والله خوراک من يشاء چاته چوغاری بغیر حساب به حساب دار علی ګلو دان بیا م... آ... حکمت بیانای مال الله او انبیا صلی الله علیه الیহি قال الناس خلق امه واحده تن تول یاو ټول مسلمانانو نلیدا وقفت یو ګوره ورتا فاختلفوا وبالسر اختلاف کو دا عبارت پر کې پروت ته ها کو هر کله چې ټول متفقو پیغمبر راتلو ته بیاجب سلو سو چې ټول مسلمانانو دا پیغمبر حتلو تا پراغا وقتی چه اختلاف پینا چه چا اخلای منو چا چا پیغمبر منو چانا نا چا جنت منو چا نا چا قیمت منو چا نا اختلاف را گئی اوست دا پویا کولو دا پرنام بیوزو گوچ ندیده اے که امتن پس دا واحده تن پسی دا عبارت حضرت فختلفو تلفو اختلافی اوکو با الله ف رالهبينا پغم باران د پغم بررانو کار سرې موبا شرینا زیور کوونې منون کوتا ومون سررینا يرهور کوون ک نهمن کوته سرمه اوول کتابه کتاب را لګلی الله د لدي سره کتاببلحقې د پااره دکاره کولو د حق. دا پیغمبر به خلق ته قران بیان نهي پیغمبر به خلق ته تورات پخپل زمانه بیان نهي پیغمبر با خلق ته انجيل پخپل زمانه بیان نهي پیغمبر با خلق ته تا زبور پخپل زمانه بیان نهي پیغمبر با خلق ته صحیفي پخپل زمانه بیان پخ نهي او چاته کتاب نه دي ور کړي د بلاګا ورته پاتيشو الکه کتاب سره نه وې قران سره نه دي يحكم بين با الناس اري دا پالا چې دا پیغمبران با په سليقي پميان د خلقو کي پسکه فيما طارم مثالو کي اختلافو فيه کدا اختلافو کی پاغي کی ولګا اختلاف خو شه اومده نکار اومده کجرې په اصولو د دین کې خلاف کانو دا نکار دي خدای نمنې پیغمبر نمنې قیامت نمنې قران نمنې بوذ نمنې دا اختلاف نکار دي ایا اختلاف د دین په طرقه کې د علماو اختلاف دي د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل د صحابه الک پتاوه قرات وایا پرووایا لازم نه په معنی چې پورا کا پور تک کا پروکو کې اده کې کا تاکا امین پتاوه یا پرووایا د دا علما اختلاف دی نه رحمت ته کې کې آسان تیارا نه اختلاف بن بن نه لې امن نه نه او بشر ته دی چې په ضد نیو بل پس خبري یو بل پس, پس کانزل منزل نه کوي زکه د پیغمبر نټول ثابت دي او د صحابه نټول ثابت دي اي یو اختلاف ده چې قران او سنت کی ثبوت نیو کیکای ده دا ناروا ده هغه اصول د دی دین کې اختلاف ده و تا ما اختلاف نه وکړې فيه پڑھی کتاب کې الا الذين مغرا خلقو اوتوحو چې ورکرشه ده هغه کتاب کله کړه د منبر ما جاءتهم البينات دغنا راغلی د تکاره د لا او کل د باغیان د وج د زدنا بانا پهان د دای کې د یادې اختلاف چا د مولانو خلکو کل کل د سره د پولونه کتاب ورته راغې اوړه د کورانا پووره کې ز دی خبره پوه شو د کې درې خبرهل چا اختلااف کړ ملاو د کتاب خاوننداو کله کل د سره د کتاب سره په مسله پوږي او کوئ پنس د دې. د دې خبره پوي کیږي؟ د دې اټ کې درې دا اختلاف ولا خلقت څور کتاب کله کله ما جاء اترم البینات پاستای نه چې ښکار د دلایل په مساله پوښو ولې کله به يم پای لا هم د واجد سنفامینسکی نو ال کې اختلاف وو چې لې ځاته په مساله و یاو کله اګهله کوې موږ د دې مولای سي بونو کو د دې پنګ پيو نه ولې نو پویږي هته کوشش وکە پمړډای کې ګوړه پیژنې پمړډای کې خمهغه غلط تمې خ پیژنې پمړډای کې خو یو ناکار پیژنې پمړډای کې کابلای کې اوه ا فونی کې ملشه سمچې پیژنې ا په دین کې ته نه پیژنې دو دین سره ستا مینه نشته نو ا کته دې غرزې شو چې ما ته حق میلاو شنو الله بدر حق درفيخه پدې پویږي کنه ا خلک زوی موږ ده کبهولې سه وو مانو دبر پخې شروع کا ځلن عزت باسا وباسه هر مولاي چې ښه وي په پخپل هفته په خپل پوکي فعد الله الذين عملوا هدايتك الله خلقتي ایمان راوړو لما اغم سلوكي اختلفو چې د اختلاف کړه او فيه پای کی چاغه سو من الحق حق اولي باذن هدا الله په توفيقه صح حق طلبګاري اخویمه له حق راکنه او زبد الله تارکم والله يهدي الله هدايت کي ما يشاء او چات جوګاري لاسراط مستقيم صہی ما سالیونی غلارتا ام حسبتم درګي ورګي او توب کورنست کی اجیهاد او قتال ونه کی اما بخوی جنت ته بوزی اسه تکلیف په ناراضی نه پدې نه کی ام حسبتم ایت تاسو ګمان کوی ان تدخلوا الجنه داش تاسو بلل شی جلاتا ولما یاتیکوم او ترصبر نه دراغله مثل <مسلون> الذينا حال دا خلکو خلو چې ت شومل قبل کومستااس نهکې م هم بسا او حال د غیسو رسییدلي مَرَزُنَا تلوګې وال دورا او مونه زل زلووجرسلو په تکلیفلو کې د کاافرانو د لاته ح یقول رسولو ترد پورې وچ چې ويبه پې غمبر د امن او چې مان راولې او ما هو پیغمبر سره سبب متانا سور الله کله وي امداد الله پیغمبر ورته اله خبردار ان نصر الله قریب يقینا امداد الله ني زيده يسالونك ماذا يلفقول تاسو کې د استان صدغه شي چې مونږه خارج کو تاسو ښه ښه کو سور حج کو الله یو جواب ورکې د بلنا الچا ساج سور واستره خارج کړه و دا ازدکا چه